Síðara Péturs bref Annarkabli En falsbámenn komu einnig upp meðal líðsins Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem kifti þá og leiða yfir sjálfa sitt bráða glötun Margir munu fylgja ólefnaði þeirra og sækir þeirra mun vegur sannleikans fá ás í yllt orð. Af ákind munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af hér þúfu. en dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi guð englónum er þeir sinn guðu. Hann stifti þeim niður í undudjúpinn og settið þá í myrkra hella, Þá sinn þeir eru gimdir til dómsins. Ekki þirmdi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, boðberra réttlætisins. Við áttunda mann er aljet varðsflóð koma yfir heim hinna ókvuðulegu. Hann dæmdi borgirna Sódómo og Gómoru til eyðingar og brendiðar til ösku og settiðar til viðvöruna þeim er síðar lifðu ókvuðulega. En hann frelsaði Lot. Hinn réttláta mann er mættist af svífirðilegum lifnaði hinna að guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dagfrá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og herði. Þannig veit rottin hvernig hann á að rífa hinn að úr freistingu er refsa hinum um ranglátu og geyma þá til dómstags engum þá sem í breytni sinni stjórnast af sörlífisfýst og fyrirlíta drottinvald. Þessir fýplgjörfu sjálfbyrgingar skyrrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlæst þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn, eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig líða líða þeirrið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla um miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neita máltíða með ykkur og svalla. Auguð þeira eru full hórdóms og þeim verður ekki frá sindinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnt. Það er bölvun yfir þeim. Þeirra var farið afrétta veginum og lengt í villu. Þeir fara sömu leið og bílegaðam, sonur bósors, sem elskaði ránglætislaun. En hann fekk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessir menn. Þóka, rakin af hvasfyrri, þeirra bíður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gindum og svíverðulegum lipnaði þá sem eru í þann vegin að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita heim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sér hver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins aftur þeir þekktu drottun vorðn og frelsara Jésu Krist flækja sig í heima nýju og býða ósigur þá er þeir síðara orðið þeim verra ennið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt vegar réttlæti sinns, en að hafa þekktan og snúa síðan aftur frá innu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýu sinnar og þvegi svín velti sér í sama saur.